Jo! Okej, okej, okej, okej. person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, bärmselse, tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Ja. Han har blivit sjukligt sig den här datorn. Datorn? Här datorn? Datorn? Han har blivit sjukligt sig. Datorn? Ja. Vilken dator? Alex. Ja, men konstigt. Det är en tjej <laughs> Framförallt så är den ju inte rensad sedan typ 2004. <laughs> jag får väl som tur att bara tillbaka min snart. Jaså? Mm, Macker vill ju hålla på den en vecka till då. Men har han fått in sitt Eller står det bara? Idag har vi. Fan vad asociala ni har lite senaste. Nej, jag var, med. jag var med idag. Nej, i kredags. Första gången. Men då frågar mm. du inte om ljudsystemet? Nej. Hur går det med ljuder då, Eriksson? Går <laughs> du nån bas? Hur bryter ni annars isen liksom? Ja, det är ju en vanlig isbrytare. Ja. Det är lite av en trendsättare inom det ämnet, så jag men hon vet ju. Vart tar vi Erik Andersson då? Han är här. <laughs> Fan, vad gött. Då ska vi säga hej och välkomna då, kanske? <laughs> kanske vi ska ja. Till de tre vännerna och kompisen podden. Jag är för Saltberg, och med mig har jag... Erik Andersson. Emil Arnott. Sebastian Andersson. Där kickar vi igång. Åh, <laughs> oh, <fuck. laughs> Eh, Ja. Alla är redo. Alla har block. Eller vår block. Eh, Erik, eh, det kommer jag att tänka på efter att du sa det Erik. Att, eh, vi, vi pratade om att vi lyssnade på gamla eh, inspelningar. Vårt pilotavsnitt. Ja. Eh, och så sa Erik. Hatar du också din röst? Och så tänkte jag. Ah, ja, det var mitt första svar. Men så tänkte mm. jag. Menade du att du hatar min röst? <laughs> nej, nej, det gjorde jag faktiskt inte Jag menade att jag, jag verkligen avskyr min röst Jag ska nej. försöka prata en oktav högre idag Det <laughs> kan jag fixa ihjäl och sitta annars lite. <laughs> <laughs> Men jag sa det till också, vi diskuterade det. Han sa också att han var trött på sin röst och jag med då Ja. Men jag tänkte att du är koffe ändå. Det känns som du gillar att höra din egen röst, sångar och allt. Ja, fast det känns som är... du är van vid det på något sätt. Ja, fast det är skillnad på pratläget och sångläget. Jag ja. hatar mitt pratläge. Ja, men, ja. men jag sjung. älskar mitt sångläge. <laughs> Sjunger jag <en> om den då? <rör> ja, men för liksom jag jag tänker Tanken som slog mig när jag började klippa var ju liksom att Fan låter jag så där vidigt Och i sådana fall hur har ni orkat stå ut med mig alla dessa år det... Jo men så har jag också tänkt Att ja. det har låtit så jävla äckligt Ja Att folk vill, vill vara med mig och höra Ja exakt så, Och det för oss ju verkligen in på dagens ämne Som är kan ju i alla fall börja med att säga liksom, vad, vad är en förklaring på ordet ego bara? Mm, jag tänker själv Alltså hur man ser sig själv typ Ja eh, så En person med stort ego Ser sig själv som en Väldigt bra person menar du? Mm. Exakt jag, jag tänker just ordet ego blir ju Rätt negativt tycker jag Mm. Eller liksom man tänker på ego Som något negativt mm. ja, negativ, Och självför... mm, självförtroende är mer Mer positivt i sådana fall mm. Ja precis Jag tänker på Som ja. <laughs> äh, det finns ju massor av sådana grejer, Precis som snålen, snå, Att vara är negativt Men att vara ekonomisk är bra grej Eller mm. mm. ja, bara olika Olika ord för samma grej Ja Nästan Det beror på hur det är laddat mm. Det blir en linguistik podcast här, alltså Sitter fint ja. men, um, har, ni, har ni någon så här Av era kompisar som ni tänker liksom Att den är liksom Dåligt ordhåll Men typ övermäktiga eller, så här, liksom, De kommer gå längre än alla andra Att man tänker att eh... Ja, så... Jag liksom tänker mycket om någon annan Ja precis du liksom. Nästan så att du ger Inte, inte ego om dig själv Men om någon annan typ Eller det är någon du, du tänker på som är liksom, som är Out of the ordinary på något sätt väldigt mycket Från dag till dag är det För mig mm. vissa, vissa gånger kan jag ju tro att Emil Alexandersson kommer gå hur långt som helst mm. Och sen börjar eh... nyårsafton <laughs> ja, men sen träffar jag honom Så gör han ju ingenting <laughs> liksom, i, i, inget personligt ansvar Och så kommer man ihåg det Och så bara nej det kan, det kommer inte gå det här mm. Men det finns ju Men till exempel som Johan eller Andreas Johansson mm. Tror jag Kommer gå så, Klättra liksom på något sätt Jag tror det kommer gå bra för dem i livet John Haddad mm, Jag tänkte också säga ja. Jag tänkte vara kompis med mig. Så att han, han verkar inte göra något produktivt, jobb, jobbmässigt om man är så. Nej, precis. Men uh, han har ju resurserna. Mm. Ja, det är bara om han klarar av att bygga något av det. Mm. Vad jag tänkte, på, jag tänkte på, eftersom jag är så cynisk och negativ jämt, så tänkte jag att jävla Sterbetsky kommer säkert lyckas. Så här, ba, bara för att han är en sån fitta, liksom. Mm. Mm. Men sen så hörde jag ju det där Amy så... Det... Han kommer inte ta sig någonstans. Nej, det får vi hoppas. <laughs> men sen är det... Men eh, tvärtom då, är det någon som ni verkligen kommer tro... Eller tror att de kommer... Absolut hamna i botten av samhället. Första gutt instinkt är att jag Mille. Ja, ja det han, är Han kommer inte ta sig någonstans. Men... Mm. <laughs> Ville då? Nej, alltså han... Jag tycker han... Det finns ju definitivt folk som är som han liksom Jag tror inte han kommer ha några problem alls Nej. Mm. Han kommer inte bli något särskilt speciellt men han kommer inte liksom Misslyckas heller så Just för att han kan skärma vissa folk med den där jävla goofball 12-årig pojk mm. Men liksom, vem, vem kommer Mille skärma? <laughs> mm. Om man vänder och vrider på det lite till då om de vad ni tror att folk tycker om er. Mm. Det känns ju... gärna att fundera på det. Men det är ju också... Då går man ju in på sitt eget ego. Mm. Gör man ju då. Mm. För det är ju det är väl egentligen det det handlar om. Hur, hur man tror att man ser sig i andras ögon. Och så spelar man på det väldigt mycket. Mm. Det är många som... Många som gör det mer än andra Liksom äh, försöker vara någon ja. Som de inte är mm. men... Nej, men alltså jag, Det är ofta jag känner mig lite Above de flesta När man typ när man kommer tillbaka till Åmål Och ser att alltså, typ, de är härke Och de är jävla nollorna liksom, de, de har ju fyra år eller något på mig Och de är där jag var När jag gick i åttan liksom. ja. mm. Så det är mycket så att Jag känner liksom att de är för dumma för att inse hur jävla magnifika jag är. Mm. Mm. Uh, så de uppskattar liksom inte att de är in the presence of a god. <laughs> du, du, du tycker jag värt om själv då? Ja. Oh. Ja, men hur tror du de andra ser det? Det är ju hur du ser det själv. Men hur tror du att andra ser det? Mm. Uh, det är... Jag, alltså jag vet inte. Det är ju er som jag... Eller liksom som man har så här konstant kontakt med oss. Och, ni lär ju vara jävligt trötta på mig. Eller liksom den här, den här stilen. Ni, ni lär ju tänka så här att fan, hoppas någon tar ner honom på jorden snart liksom. <laughs> um, jag tror att ni ser mig som någon med ett så här, inflated ego som men ni är lite för snälla för att ta ner mig på jorden själva så ni bara går och hoppas lite tyst att någon gör det. <laughs> Kompisen då? Uh, ja. Hur folk ser mig. Mm. Tror jag dig om dom ser dig Hahaha OOOH Nej, jag vet inte Jag Jag vill tro att jag går hem hos alla <här> jag, en, jag tycker själv att jag är en trevlig kille <här> <här> Så jävlar är det så, så svårt <här> <här> ja, man... <här> det, det, det låter som ett CV <laughs> ja, det stryker ingen mot, mot i alla fall. Nej, precis. Kostar då? Nu har jag svårt att uppfatta det, kända, men det känns nog som när jag gick i skolan på högstadiet, mm. då kanske jag var lite av en cool musikhille i slutet av högstadiet. Mm. Men ja, sen så vet jag inte, jag har nog svalnat i folks ögon. Känner du att du har pikat redan? Ja, jag kanske har gjort det. <skratt> jag, jag känner ju så att jag inte ens börjat än <skratt> Erik då? Ah, ja, nej <skratt> Bara nej <skratt> Ibland så Ibland så känner jag mig så ofattbart cool Kanske rent ut sagt Som den coolaste människan som någonsin har levt <skratt> Alla borde se upp till, eh, till mig. Och sen får man inblicken. Eller så slår verkligheten till, och så, så märker man att, att inte alla riktigt gör det. Och eh, då blir det mörkt. Jag vaknar i morse, och så slår jag på tvn Mm. Så, så var det Saturday Night Live på nian mm. Och Livebandet där Var Foo Fighters med Mick Jagger Ja. Mm. Hur fan hände detta? Och varför hände detta? Han brukar vara med ganska mycket Dave Grohl tror jag eh, Han var ju med i något avsnitt efter det också Då Paul McCartney var där Ja, och så körde de ju den Nirvana-låten Ja, just det, just det. Ja. ja, men det var så jävla konstig blandning bara alltså. För det stod ju liksom Foo Fighters Med Mick Jagger, men det var Mick Jagger som skötte sången så det känns som att de där de jag har spelat en Rolling Stones-låt i sådana fall. För jag, jag tror Jag vet ju inte, jag har ju aldrig hört Rolling ja, Stones. Men, typ. men det var ju Mick Jagger som hostade programmet. Ja. Så det var därför han, så tänkte jag att det var Jag vet inte om, om Foo Fighters var musikalgäst då kanske. Mm. Eller om För... det var Mick Jagger som var gäst, eller musikalgästen och hosten. Och så var mm. Foo Fighters där och tyckte det var kul att jojna liksom. Mm, för det känns som att det är mer likely att Foo Fighters spelar en Rolling Stones-låt än att Mick Jagger sjunger en Foo Fighters-låt. Mm, men ja. eftersom uh, Saturday Night Live är lite uh, mitt guilty pleasure, så jag har ju sett avsnittet. Mm, mm. men det var därför jag tänkte att jag skulle run it by you guys. För... Jo, men det känns väl mest logiskt. Mm. Ja, sen är det väldigt mycket... Han har gjort en dokumentär nu, eh, Dave Grohl Rock City. Med, eh, eh, Sound City. Mm. Som... Eh, som han har gjort jävligt mycket låtar med olika artister och är därför, bland, eller bland annat därför som Podna Cartner gjorde den här grejen. Eh, eller Nirvana-grejen då. Så... Eh, jag vet inte... har släppt nu tror jag är en jävla soundtrack den. Dokumentering. Mm. Finns vi... att låta ner för Ja. Jag tror det. Mm. Jag vill höra om ni tänker på samma sätt som jag. men vem tror ni har störst kuk av Dave Grohl och Mick Jagger? Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Ja, precis. <laughs> <laughs> jag tänker samma sak. Det är liksom den här... Årgeran också. Ja, det säger du. Hela <laughs> Känns verkligen att det inte är en dildo utan att det är en kuk. <laughs> det, är, det är den här Willem Dafoe-effekten. Han ska tydligen också vara något enorm. Willem Dafoe-effekten. Det finns en liten, liten anekdot jag kan dra här till och med. Av <laughs> det, det var, han gjorde ju den äh, Antichrist-, antichrist. Antichrist, Antichrist, Antichrist, Antichrist. Så jag har skit mm. nä. Det är just med Lars von Trier. Det gjorde William Defoe. Och så är det en scen han ska få ett skruvstäd in i snöppen. Och då då är det att han har så... Gävla stor kuk så att de var tvungna att ta in en dubbel för att det skulle liksom. Det skulle inte. Ingen skulle gå på att det var hans om de visade där man egentligen har. Så stor DAS har han. Antichrist Men det är något med det där utseendet. Ja, det känns ändå som om. Det känns som om Dave Grohl. Han, han behöver inte ens ha en stor kuk. Jag tror han. Han kan nog tillfredsställa sin fru. Ja. Jag är hon är nöjd med det. Tvärtomar. Det laggar ju. Till och med. Det laggar. Ja. Ni får sluta tanka. Ja, nu är det bättre. Ja, vänta. Jag ska fixa det. Mm. Vad jag sa var att tvärtom, att Dave har en liten man. Jag, För någon jag tror, anledning. Jag tror Dave Grohl har en sån där liten som sticker ut ur en stor buske för att den ser Även. ännu mindre ut än den igen. Den är liksom ädekot egentligen, men... Ja, men han det, ser är... ut som en, det ser ut som en tumme i en buske. <laughs> <laughs> Exakt. Exakt vad det är. Ehm. Och det... Är... Det är ju... <laughs> ehm. Men samtidigt för att du är så snabb på att säga att jag tror att Dave Grohl eller sin fru ändå. Mm. Det, det tycker jag är lite tråkigt att du... Köper hela den där Dave Grohl-grejen att han är världens bästa kille Antagligen världens bästa på att knulla och världens bästa pappa och världens bästa kompis och... Nej men jag tror, jag tror inte han är, så bra, på, han är nog inte så bra på att knulla Men jag tror hon är väldigt nöjd med Med honom även om han Hans karriärkuk Ja Det är han knullar ännu med tror jag mm. av om kukar. Jag och Bassa skulle kolla på den här landslagsmatchen i veckan. Mm. Och Bassa hade ju ingen tv-kabel. Så han har inga tv-kanaler på sin tv. Mm. Så vi skulle kolla på internet. Så vi gick in på tv4play.se Då var man tvungen att betala för att se matchen. Men man kunde gratis kolla på Zlatan och Messi kan. <laughs> Fy fan. Det var inget... Ja, det var inga problem att kolla på det, här, liksom. Um, och det är lite relevant för... De får gärna sluta spä på dem här killarnas ego. Ja... Mm. De skapar ju monster, liksom. Ja... De är ju helt... Ostoppbara. Jag tror, jag tror skadan är nog redan skedd. Om de skulle ja. sluta nu, så... Nej, men skulle... det är ju ingen nytta att de tycker så är. Eh, eller att Nu snackar jag ju mest om Zlatan Jag vet inte alls mycket om Messi Men Zlatan är ju Enbart en, en, liksom en så jävla bra Fotbollsspelare som han är För att han tycker så bra om sig själv mm. Han skulle inte vara varit hälften eh, Där han är nu Om han tyckte illa om sig själv mm. Så är det ju bara Finns det någon mer fotbollsspelare som får en käm Jag tänker typ Cristiano Ronaldo Ja, ja, absolut. Han får nog en Cam, ja. Vem mer kan få en Cam? Rooney Cam. Ja. No. Mm. Möjligt. Alltså, men det känns som Slatan, Messi och Cristiano är De är ju mer spännande fotbollsspelare än Rooney. Mm. Ja, men... Och så är England mer ett kollektiv på något sätt. Slatan ja. är ju så jävla... Eh, han är ju störst någonsin liksom i Sverige... Mm. Så, så det är så självklart Men Rune är ju till exempel Inte det i England Nej. Men hade det funnits Cams på våran tid Då hade ju Ronaldinho fått en cam Ja. ja. Ronaldo ja. Den ja. första <laughs> Bäcken Oj, oh ja, oh ja, Det är väl en engelsman som hade fått cam då. Mm. Ja, oh, men herregud. Ronaldinho är ju så överlägsen. Alltså han är ju den bästa de kan sätta en cam på. Det genererar mm. ju mest, mest viewers tror jag. För just hur han liksom... Ser det han ut. Han är vet, jävla teknisk och allt det där. Han, har, han är cam-kompatibel helt enkelt. <laughs> ja, vem i svenska danslaget är kem kompatibel förutom Zlatan då? Det är ju ingen. Det är <laughs> ju verkligen på inte någon. Då? Fredrik Ungberg? Ja, ja. Fan, det är svårt det där. Alltså, ärligt talat alltså Olof Mellberg. <laughs> <laughs> Intressanta. Ja. ja, och det är typ såhär... Det hade gått hem bäst hos alla svenskar. Mm. Det är ju så svenskt att gilla Olof Mellberg också. Ja. Mm. För det känns som att man hade behövt. För att folk skulle ta advantage av en Melberg hem Så skulle det vara, behöva vara liksom i den här perioden. När folk har dubbla skärmar. Så att man kan sätta Mellberg på en skärm och matchen på en. Jag tror inte folk blir nöjda med enbart Mellberg. Nej. Eh. Det är sant. Det räcker nog inte, liksom. Filmen om ditt liv. Han skriver nu. Titel på filmen. Och vem spelar dig? <laughs> på rak arm så tänker jag direkt att titeln är upptagen. För den skulle heta Walk the Line. Men jag tänker på den som skulle spela mig. Det finns ju ingen som representerar mig i Hollywood direkt, men jag tänker ju att, ni vet, i Little Miss Sunshine, han är en fula jäveln. Han spelar klits i Girl Next Door. Mm. Han skulle nog spela mig. Jaha, Paul Dana. Eller vad han heter. Ja, exakt, exakt. Han skulle spela dig. Ja, det känns som någon skulle casta för mig. Och filmen skulle ju heta Walk the Line då. Och den där taglinen har vi ju från förra episoden. Piloten. Ja, han gick för livet Han, han gick vidare, han gick vidare. <laughs> mm. ja Det är alltså eh, Titel på filmen Det man ska kunna är, Eller ska ge titel På filmen och vem som spelar den mm. Mm. Du får gärna ge blått synopsis också Om du känner Känner dig extra kreativ Ja det är svårt jag har ju redan vem som ska spela mig. Okay. Det, det blir ju nog... Russell Crowe. Uh, Jesse Eisenberg. <laughs> tror jag det blir. Mm. Uh. Ja, jag ser det. Ja. Uh. Jag tror du behöver någon bullrigare, ja. Hur menar du? Ja, han, du är ju inte såhär riktigt såhär twitchy och nervös som han är. Nej, kanske jag... inte för jag tänker ju på typ Adventureland. Ja. När jag säger det. känns som du... Men om Michael Cera gör en mer Youth in Revolt-roll så skulle han kunna... Kanske då. För där är han ju inte, inte så jävla Michael Cera. Vad tror du om Andrew Garfield då? Åh... Ja, mm, han är för ändå. jag då. Jag kan ändå tänka mig att Jesse Eisenberg går in för. Uh, och, och går upp några, några kilo för rollen. Alternativt Jonah Hill går ner. Ja, Jonah, ja, det skulle kunna vara något. <laughs> jag har ingen radik. <laughs> jag har... inte så mycket, kära man. Filmen bara Bassa heter Armageddon. Jag har Vi... blivit jämfört med han eh, långa tjuven i ensam hemma hela helgen. <laughs> Det var inte så jävla bra. <laughs> jo, du skulle sätta sett han hade sin fräsiga frisyr. Han hade exakt den frisyr som inte eh, Joe Pesci har jag var. Ja. Marv kan vi kalla honom för det heter han. Ju mamma. Att... Han spelar dig, alltså. <laughs> <laughs> Jag tror han lätt skulle kunna äta bara The Friend-filmen om ditt liv, baserat. För... <laughs> The Friend spelad av Marv. <laughs> <laughs> Starring Marv. Vad <laughs> är <tag> like <laughs> So much more than just The Friend. You won't miss him till he's gone. <laughs> you don't know what you've got until it's gone. <laughs> det är om det kan vara Erik Hassle låten som är soundtrack också. Ja, men, you don't know what you've got till you're missing it, a lot. <laughs> mm. Bara. Åh det är som tagline också. I såna fall är det Jonas Karlsson som spelar bassen. Ja, <laughs> ah, han kockpit. <är laughs> ja, <laughs> <Cockpit -killer. laughs> uh, precis. Fan, jag hatar ju honom. <laughs> <laughs> Lev med det. Jag <laughs> oh, oh, oh. <laughs> uh, vet inte riktigt. <laughs> Rupert Grint? <laughs> jo, men det, det borde ju vara det. Jag ska få ju säga det. Jag har ju hört det två gånger i mitt liv att jag är lik Rupert Grint. Okej. Tror få väl Rupert... Ja, Rupert Grint. Ja. Mm. Vad ska filmen heta då? Jag swear. Det känns som den lätt skulle kunna heta 500 Days of Summer. Mm, men om... Ja, fast du... Jag tänkte att eh, om vi skulle hitta på egen, efter, eftersom The Friend blev en hit. Mm. The Hittar Friend, det är friend det the, the Friend låter som en film som typ Steve Carell har gjort. Ja, mm, oh, Seeking a Friend. Ja, just det. <laughs> men, ja. Ja, vad ska den heta då? Nej, det skulle vara en svensk film. Så skulle den heta. <laughs> Bondpöjken. <laughs> Bondpöjken starring Rupert Grint. <laughs> så ska han prata i jättekast svenska. <laughs> Och så ska det vara så här Alla scener. Alla utomhus scener är ute i Sjövik. Fast det är såhär. Tråkig årstid Du vet typ påsk när det är så här Dimmigt och blött och gegget Typ så där. Mm. Det är utomhusenerna Så blir din, din film blir plötsligt Gritty som fan Så är taglinen Han föddes på landet Och sen dess har han <skratt> alltid velat Härifrån <skratt> <skratt> Det var alldeles för lång tagline Gör om och gör rätt säger jag Ja, men, om du har en synopson av det: Född på landet. Det, oj, jag vet inte Jag vet. Född på landet kan inte cykla. Det är en jävla bra film. Men, <laughs> Koffe, det är en film om dig. Du går runt på landet. Och du lever på den gården hela ditt liv men man följer dig under ditt liv så, här, så att det är inte bara Rupert Grint uh, man ser dig åldras liksom, att leva hela livet och sen så under dina år så får man se typ, uh, eller så här, mindre berättelser från där du är på andra ställen typ du drömmer om att du är supersuccessful banker i New York typ, och så är det en liten kortfilm om det typ och sen så får man se din fantasi om när du är Röckstierna och sånt där Så det är typ Lite av en antologi om man säger så Med typ så Små berättelser Mm som, när ja så är man, Varje gång jag sätter mig och skriver i min dagbok Då får man se de här Små filmerna Mm Mm Bondpöjken Forrest Gumpig Ja vill så, fast Fast ja. jag <laughs> Jag är aldrig någonstans, utan ja, jag är lite på det. Ja. Och sen, slutscenen är en jättelång tagning, typ du vet i Goodwill Hunting, om, du, om ni kommer ihåg slutscenen där. När han bara säger, I had to go see girl, och sen ser man bara när bilen kör, liksom, så är det när du börjar cykla. Så är kameran statisk, och så ser man bara att du cyklar iväg. Och så är det alldeles för lång tagning, så man ser att liksom, du cyklar i liksom, två minuter innan du kommer över en kulle och försvinner. Ja, mm. alltså, så taglinen är född på landet, kan inte cykla, mm. bonepojken. Och sen så får du liksom tittaren välja själv vilken av historierna som blev sann efter, efter den, när du cyklar över den kullen och fortsätter. Så är det liksom upp till väljaren själv, eller till, till viewern menar jag. Rupert Grant is the <laughs> Farmers Boy. Mm, det känns som ett så jävla Oscarsbidrag Från typ Skandinavien ja. så här, den, den filmen som tar sig dit The Farmers oh. Boy den Och spelar, spelar um, Persbrandt, min åldrade pappa <laughs> Jag tycker faktiskt att uh, Han som spelar Jonathan i små vill få den <laughs> Ja, ja det, ska, det ska bara vara så här Internationella som gör svensk film mm. Roy Scheider, eller vad han heter mm. Ja, det vet det... du bättre Roy ja, oh, Schneider men... Nej, inte Roy Schneider, <laughs> inte han som är huvudrollen i hajen Som är död, utan det finns... De har jättelika namn mm. ja, Erik, har du någon titel, eller? <clears throat> Erik Andersson and Chocolate Factory <laughs> Wow så det bara en stor röv på omslaget. <skratt> <skratt> en outrageous comedy. Vad var det som skulle spela dig igen? Jonah Hill. En smal Jonah Hill. Mm, en smalare Jonah Hill än han någonsin har varit innan. Så det blir såhär rubriker hela vägen upp till release av filmen. Såhär, oh, Jonah Hill är smalare än någonsin. Här är hans diet. Så här fick han superkroppen. Så här blev han yeah. Erik Andersson. <skratt> Kanske... Äh, vad fan. ja Men fan, det, det finns ju ingen bra. Vi, vi kör på ett, ett riktigt Oscarsdrama. Och så istället för Kottevägen så heter Pine Pinecone. Äh, vad heter det? det? Pinecone. Pine. Mm. Pine Road. Ja, oh, jävlar. Den är tung den. Riktigt tung film. Den slutar ju i, i mitt eminenta självmord. Every good road must come to an end. Mm. <laughs> Every good road. Good road. <laughs> ja, för de dåliga hatar man ju. För de, de fortsätter ju för alltid. liksom tar aldrig slut. Det är de som mm. är långtråkiga. Men. Jag tycker även att. Den kanske heter. Den Pinecone Road Jag tror att det skulle kunna vara Den amerikanska remake-titeln ja. Och på omslaget så är det du vet, du vet den typiska amerikanska gatan Där det står bilar på båda sidor Och så är det så här träd och sen kommer trotaren. Ja, precis det, det är liksom det är den amerikanska remaken Som kommer efter då har vunnit Oscar ja. Den har vunnit Oscar Ja, precis Och så är det så här Byter de ut liksom Ah, jag vet inte, men de, de sätter in sig Richard Gere och alla är där tråkiga ja, men då heter den på, den svenska filmen heter bara Kottvägen då, är det? Alltså, Kottvägen låter så jävla H Och så taglinen är Hur många kottar finns det i skogen? <laughs> <laughs> svårt, det är svårt <laughs> Men jag tycker att äh, Att lyssnarna kan äh, Ni kan väl här... mejla in, ja Ja, göra de här omslagen och maila dem eller posta på Facebook-sidan. Det blir ju kompisen Toki, i 91, som gör dem. Ja, jag förstår. Hon, hon ska nämna sig varje avsnitt. Du måste berätta en ny historia om din stalker i varje avsnitt. Så, så du måste dikta upp en mail eller bilder eller något som hon skickar. Vad tycker ni egentligen om alla de här jävla biografifilmerna som görs nu? Ja, jag älskar eh, sådana filmer ändå. Eh, eller, det beror på... Nej, jag, jag tycker om... Eh, ...verklighetsbaserade filmer. Mm. Man kan ju säga att Zero Dark Thirty är en biografi på ett sätt. Men de har dratt eh, ihop många personer och satt det till en person i den... Ja men det, alltså den följer ju Det blir ju ändå liksom En filmare Jag tänker ju mer på alla de där Lincoln och J. Och alla de där ja, jag, jag har ju inte sett så många Utav dem för det intresserar mig Nej, Ingenting Det enda gången Jag kan tycka om sådana filmer Det är ju om jag har någon relation till det innan mm, Typ att de skulle göra en Göran Persson Ja <laughs> <laughs> I sådana fall så kommer ju Henrik och spelar honom. Ja, jävlar. Men, Nej, men alltså jag tycker det är så jävla tråkigt att se de här jävla fyra skådespelarna som de kastar Och så ska man bli så här för att det är typ Leonardo DiCaprio som gör någon jävla roll. Men vad är det för jävla film att hitta på liksom FBI chefen? Vad fan är det, ja, det... förstår du. Uppro-intressant. Jag tycker, det är däremot, det är intressant när de gör de personer man inte har, eh, överhuvudtaget har någon koll på. Alltså, jag visste, vem, jag visste ju vem Lincoln var, och jag visste vem j. Edgar var, och allt det där. Mm. Eh, och då kände jag direkt att det är inte är något jag egentligen är intresserad av. Mm. Men till exempel eh, Catch Me If You Can eh, mm. är ju på något sätt. Det är, inte en biografi, det är ju inte en biografi så, men det är ju hans liv. Mm. Och det är det känns, ju superintressant. Ja, och det känns ju som ett lite mer ett lite bättre val liksom av källmaterial. För att nu kastar de ju bara ut filmer med namn på så folk känner igen. Ja, precis. Och så går folk och sitta på det. Men alltså jag läser ju hellre Wikipedia-artikeln om Lincoln än att gå och går och ser Daniel Day-Lewis försöka låtsas vara Lincoln- Ja, men nästan jag med, alltså eh, nu är jag ju ganska sugen på att se Lincoln ändå faktiskt. Mm. Eh, jag såg den, i, såg den igår. Jag ska se den på min födelsedag som också var Abraham Lincolns födelsedag. Som också var Christopher McCandless födelsedag. Jag kommer hellre att sätta mig och ser på den här filmen. Mm. Ja, men jag ser det ju inte för att det är... För att det handlar om Abraham Lincoln utan jag ser det här verkligen bara för att Jag måste se någonting med Daniel Day-Lewis känner jag mm. Måste förstå Hans storhet mm. annars, annars kan jag inte känna jag mig Otillräcklig som När jag ska sitta och prata om film På något sätt mm. ja. Men... Det är den killen man ska ha koll på Ja, den, den enda filmen Eller som man ska ha koll på. Det är ju bara om man är. Liksom. Intresserad av så här, Oscars filmer tycker jag. Ja. Mm. Ja men man... det, det är ju. Till viss del ändå. Och det, det är så givet. Att när man snackar. Om, om jag skulle träffa Hedlund på krogen. Eller någonting så skulle vi ju prata om film. och Vi skulle prata om Oscar. Om vi, eh, vi träffades nu då. Mm. Och då skulle vi båda garanterat, jag vet inte om han har sett den jag tror inte han har sett den eh, då skulle vi båda säga ah, det blir ju Daniel Day-Lewis som vinner för Lincoln mm. och så har det ingen sett den det blir ju gör, konstigt mm. men, men den enda som filmen jag skulle vara intresserad av att se mm. det skulle vara A. Hitler med Edward Norton som Adolf Hitler <laughs> jävlar <laughs> det här. <laughs> bara A. Hitler. Ja, bara för att Edgar. Och det skulle fan inte vara någon jävla engelska med tysk brytning, utan det skulle vara Edward Norton lärde sig tyska för den här filmen. Och så jag, tror det skulle... bättre... jag tror inte han skulle vara om det bara hette Adolf. -filmen. Ja, men det, det har ju redan gjorts, eller ja Jag tror det. Gem <laughs> Adolf. Det... Ja, men för det känns här. Det, det är inget sexigt namn dock på en film, jag blir inte intrigad av en film som inte Hitler tror jag inte Nej precis och det skulle inte liksom, om man satt på bio och väntade på Transformers 4 och så bara HITLER <laughs> Det skulle ju inte funka, men ja det är klart Adolf skulle ju, det ja Det, det skulle, skulle vara mer pers personligt plan känns det mm. Men... Du, jag måste bara hoppa in här. Oh. För jag la ut en bild förut med eh, ett citat från Into the Wild. Uh -huh. och, och, och precis nu så, så vet du det kommenterade eh, Emma Lind bästa citatet. Och det är det som förstör allting De här grejerna mm. Det är så fruktansvärt Men mm. mm. den filmen är på gränsen till Så djup som de där idioterna förstår Ja men det är ju verkligen så Något djupare och det är en skitfilm liksom Ja Jag försöker leta upp Någon slags review på eh, Scooter-spelningen Just. den varit, Eller vad? Ja 7 februari var den Nej jag läste på deras Facebook-sida så står det Det var när det var så Stod det just nu Scooter live på kryssningen finner inga ord, punkt Det kan ju vara både positivt och negativt mm. Ja Jag finner ju Jag vet ju tre ord jag skulle ta med mig in på en scooterkonsert. Och det är ju faster, harder, scooter <laughs> Det är ju de tre orden som Man aldrig tappar på en scooterkonsert känns det som Ja mm. Vad som än händer ska man alltid requesta Faster, harder, scooter Ja du ju skriket hela tiden skriket. Då säger vi hej då Jag är Kristoffer Saltberg Emil Arroth jag är Erik Andersson. Och Sebastian Andersson. Slår bara in jag lägger det fettet. Du ska lägga ner för att jaga med det. Jag är det tinget. Ser du nånsin det? Du är Är det för det? När du sover på gån, står du på högen. När du börjar min röst för att stå kul efter man har hört dina dåliga rader Ser man röst och tvåfakens på Jag hörde att du har skaffat dig en sötiten tjej Som måste vara din när den gick dig. du dig Hur känns det att leva i skogen av den bästa Jag kommer att det med jag gör med de flesta Ketaste, jag är gud på allt Sluta dig ner du tror att du är vart sätter ner min foto, Slänger upp en hand, få med